Шурхід гравіює дзвін струмка, Щоб їй скелі виграє мелодію, Наповнюючи кухлик з дивною рурочкою для пиття. Пускові зарості. Нереально яскраве сонце. Тиша. Там, в вальтанці, заплетені виноградом, Я й побачила свого Гренделя. Кохання напередодні смерті. Що може бути романтичнішим? Взагалі для мене кохання завжди асоціюється зі смертю. Він відчував так само, він був весьмов сіт, зіткнений із літературних алюзій, але це була лише основа з величезним простором для власних візій. А міцні перетинки цієї невидимої сіті, канати, сплетені з думок давніх мислителів, лише підтримували його, не давали впасти і підносили душу до небесному пружний батут, але він не вмів керувати тим, що мав. І я це одразу зрозуміла. Деякі жінки вважають, що краще вдавати себе маленьку дівчинку. Але я стала йому найпотрібнішою людиною. Я стала йому матір'ю. Хіба могла та, що народила його, нині назвати дорослого чоловіка пташенятко, чи, скажімо, мій маленький? У її устах це б звучало смішно. У моїх лунало як музика. Ми побралися зимою, я більше не перешивала матусні сукні, він оточив мене розкішшю, він мене обожнював. Він став знаменитим, я пишалась ним як своїм досягненням, поки мені не стало нудно. На нас чекала порожнеча з мовчанкою за вечірнім чаєм. Це був кінець. Але вона замовкла, відпила її склянки вино, від чого її губи стали майже чорними. Місцеве чорничне вино було густим, як мед. Але ця клята любов подихає досить довго і по-різному. Спочатку відчайдушно стрибає, як гаврош під кулями співає свою останню пісеньку. У ній дуже зворушливі слова. А потім падає на бруківку, і це вже труп, який усе ж таки треба оплакати, омити, відтягнути в бік, вирити могилку, і спробувати жодного разу не прийти до неї із жалюгідним і нікому не потрібним букетиком. Пауза. «Кохання і смерть», – вела вона далі. «Я була занадто живою для того, щоб прийняти друге. Я приїхала сюди, щоби зробити вибір між коханням, що вмирає, і коханням, яке ще не здійснилося. Ось як, саме так». Але я ще не знаю, напевно, чи варто знову починати цю працю. Він набагато молодший за мене і бідний, як церковна миша. Він неупевнений в собі і невротичний, як жінка. Срум'язливий, мов, дитина, в нього непогані картини. Але це не те, що я хотіла б бачити. Але є щось таке. Фантазія, мета, шаленість. Він прагне пригод. Він любить смерть, так само, як і я. Він шукає гострих вражень і руки, яка б міцно тримала його на землі. Одного разу ми забралися високо в гори, ще вище зіймався гребень з прірвою під ним. Я схопила його за руку і потягла наверх. Ми бігли, задихаючись. Цей нестримний біг був подібний до втечі або ж до любовного акту. Наближаючись до мети найвищої точки гірського гребення, він, здається, зрозумів, чого я хочу. Це був заход, подібний до божевілля. Ми не промовили жодного слова, але бігли, знаючи і водночас не знаючи, що буде далі. Це було як випробування двох ще не зближених, але дуже споріднених душ. Ти коли-небудь стояла над прірвою? Якщо так, то маєш знати, як вона притягує до себе оманливою можливістю польоту. «Полетіли!» – сказала я, підводячи його до самого краю. Униз з гуркотом зірвався камінь. Я побачила те, що хотіла побачити. У його очах не було ані тіні страху. Він дивився на мене шаленими очима і очікував на наказ. Ще мить, і ми б зірвались вниз, ні про що не шкодуючи. Я відступила, і він слухняно відійшов за мною. Він не зітхнув з полегшенням. Його чоло було абсолютно сухим, він не тремтів і не сердився. Якби я захотіла, він би стрибнув першим. Я переконалась в цьому. А ти справді стрибнула б? Спитала я. Я? Вона розсміялася і стрибнула.